Co no, Máme na někoho čaká tešky? Jedno místo. No, tak ona príde. No. Tak... Eh, včera jsme se dohodli na tom, že... Každý večer a zbývá už nám jenom jeden večer ukončíme meta meditací. a než tak uděláme, je třeba aspoň v základech vysvětlit, co meta znamená, co metameditace meditace je a proč je meta meditace důležitá protože pokud nemáme představu o věci, nemůžeme tu věc správně dělat. vypadá protože překlad meta je tež problematický, protože to zahrnuje. Pojetí meta zahrnuje mnoho slov. V sanskrytu nebo v páli se to dá vyjádřit jedným slovem, ale v, v češtině musíme použít mnoho slov, abychom vyjádřili to, co meta představuje. Doslova Meta znamená stav v prátelství. A stav v je opravdová láska. Na rozdíl od lásky, která je spojená s chytíčem, s pěním, meta je právě láska ve smyslu přátelství, protože je, má být, pokud je meta, bez. Čili láska bez chtíče. Jenom taková láska bez chtíče může odstranit zlobu, a účel meditace hlavní účel meditace je právě odstranit zlobu. A odstranění zloby, zloby, proč je důležité pro jakoukoliv meditaci? Protože pokud neodstraníme zlobu v nás, zlobu znamená odpor vůči objektu. Pokud neodstraníme zlobu, nebudeme schopni se uvolnit. Uvolnění znamená páli znamená pasády, což znamená relaxace, nejen relaxace, uvolnění, ale znamená to také jasnost. Jasnost mysli je jedině možné dosáhnout, jestliže je mysl uvolněná. Jestliže mysl není uvolněná, nemůže dosáhnout jasnost. A meta je právě proto důležitá odstraněje zlobu, odstraněje odpor mysli tím, že v mysli není odpor. Mysl najde schopnost se uvolnit. A schopnost uvolnění Schopnost jasnosti mysli je pak spojená se všemi dobrými vlastnostmi mysli, hlavně se lehkostí, přímostí, jemností, schopností být. Efektivní, to znamená pracovat bez překážek a s jistou zručností. Zručnost mysli je jedině možná, jestliže mysl je uvolněná, jasná. Tato schopnost uvolnění a jasnosti myslí je tež spojená s tím, co jsme mluvili o samády, se schopností mysli být rovnoměrná, soustředěná a držet objekt poznání pohromadě, což je základem jakéhokoliv poznání. to, že žijeme v nepohodě, v nevědomí, je právě to, že nemůžeme držet objekty poznání pohromadě. A složky poznání pohromadě, v rovnováze. Proto Meditace na lásku bez vášně je tak důležitá, protože nám zprostředkovává vstup do těchto dimenzí, pozitivních dimenzí myšle A mysl může se lehce pohybuje v pozitivních dimenzích právě tím, že pozná krásu a ta největší krása ve světě je právě láska, láska bezvášně. Jestliže se mysl naučí pohybovat v těchto dimenzích, pak je nauka samády, použití samády se stává lehkou věcí. To, že Naši neschopnost se, naše neschopnost se soustředit je taky daná tím, že máme v sobě tolik odporu. Odpor v sobě je daný odporem venku, odpor v sobě nemůže existovat, pokud není odpor venku. A tím, že máme odpor v sobě, odpor venku, stále hledáme objekty odporu. A tím pádem škodíme sobě a škodíme druhým. A když škodíme sobě a škodíme druhým, není možné, aby jsme praktikovali rovnováhu mysli a soustředěnost mysli. Proto tradičně meditace meta se provádí jako ať člověk medituje na cokoliv, ať medituje samatu nebo medituje vypasaný. Meditace na lásku, jako na tu nejvyšší krásu. Je ne, nejlepší. Doplněk každé meditace, obzvláště pro ty, kteří mají v sobě hodně zloby, je meta meditace a dlouhá praxe, meta meditace, Předpoklad tomu, aby uspěli ve vědě samády. Pokud máme v sobě zlobu a zloba určuje náš přístup k životu, náš přístup k věcem, není možné, aby jsme provozovali rovno vážnost mysli. A vše, co existuje v buddhismu, buddhismus je učení souvislého vznikání, vše, co existuje v buddhismu, existuje v souvislosti k ostatnímu a může vyvstat jedině v souvislostech, nemůže vyvstat samo o sobě. A souvislost právě Samády jako schopnosti zdravé mysli k jednobodovosti a k prohloubení je dána bezprostředně právě tímto schopností relaxace a jasnosti, která je nejlépe prohloubená praxi lásky, praxi odstraňování zloby v nás. Odstraňování odporu v nás. Protože přátelství spočívá v tom, že člověk sám sobě i druhým přeji štěstí, a poznání spočívá v tom, že vlastně všechny bytosti, nejenom já, ale všechny bytosti bez rozdílu, Ať jsou to sebe jednodušší, bytosti živočichové až do těch nejvyvinutějších živočichů do bohů. Všechny bytosti mají snahu jenom o jedno poznat štěstí, ale protože Mají pomělené představy o štěstí, nebo nejsou schopni poznat, co štěstí je, proto bloudí. A proto frustrace, strasti, nepokoje. Aby se člověk otevřel k pravdě, musí se otevřít sám k sobě, a tím, že se otevře sám k sobě, bude schopen též se otevřít k druhým. A není lepší praxe, aby k toho dosážení toho, než praxe právě lásky bez vášně. Lásky ve smyslu přátelství. A přátelství neznamená nic jiného, než. Potrebu, rozvíjení potřeby sám být šťastný a dělat ostatní bytosti šťastné. To je praxe meta. A jak už jsem říkal, buddhistická tradice, na rozdíl, Jiných tradic, začíná praxi samády tím, že se učí koncentrace na neskutečných objektech. Poukazuje na to, že tyto objekty jsou neskutečné. Hlavním objektem meta jsou bytosti. Z hlediska buddhismu bytosti jsou též přeludy. Nejsou to skutečné objekty, protože to, co jsme dneska nebudeme zítra, to, co jsme zítra nebudeme pozítřit. A to, co nebudeme pozítřit, to nebudeme za, za deset let, za dvacet let. To, jen to, co má opravdové vlastnosti, je opravdovým objektem poznání. Osobnost, bytosti nemají žádné opravdové vlastnosti, jejich vlastnosti se stále mění. Chvilku já, který se před chvíli byl v prožívání radosti pohloubení v meditaci. Za chvíli zase prožívá frustrace, bolestí v palce. Toto já je stejné nebo jiné? Toto já samozřejmě je, ale toto já je pouze jenom jako pojem, jako koncept. to, ať je láska se nesmí být objektem vtíče. Sama láska opravdová láska je láska bez chtíče, láska bez chtíče tež nesmí se stát objektem chtíče. Taková láska, která sama je láska bez chtíče a nestává se objektem chtíče, takovou lásku Buda učil jako to nejkrásnější vysvobození. Nej snadnější cesta dosáhnout nebíčka. Jestliže nedosáhneme osvobození a chceme dosáhnout aspoň lepšího stavu existence. Ta nejlepší cesta, nejkrásnější cesta je právě cesta lásky bez chtiče. Která sama se nestává objektem ktíče. A tato láska, pak jestliže si na ní zvykneme, jestliže ji praktikujeme, jestliže se stane součástí nás samotných, Procházíme jakýmkoliv stavem neštěstí v životě, toto neštěstí nebude velké neštěstí, protože budeme stále mít štěstí v sobě. A kdo má štěstí v sobě, toho žádné neštěstí neznáme. A toho, kdo kterého žádné neštěstí neznáme, když nepozná, co je absolutní poznání, absolutní probuzení, absolutní pochopení, přímo, už Tady na světě prožívá nebičko a když zemře jinou cestu, než do nemůže konfrontovat, tak praxe lásky stojí za to, protože je spojená se, se štěstím. Štěstí je spojené s uvolněním uvolnění je spojené s samády a samády je spojené s poznáním a prohloubení samády je prohloubení poznání. Čím hloubější poznání, tím hloubější samády. Dloubější samádny to neznamená, že člověk nic přestane vnímat. To patří takéž k tomu, to není, těžký, to, není, to není lehké se naučit. Ti, který jako učitel buddhy, který byl velký místa prohloubení mysl, byl schopen, přestože 500 vozů naložených těžký se spožím projeli kolem něho, byl schopen, nevěděl o tom, byl schopen se tak odpoutat od sebe, že nevěděl o tom, přesto nedosáhl osvobození protože nepoznal pravý objekt osvobození. Ovšem Sam toto samády, jestliže by poznal pravý objekt osvobození, okamžitě by toto samády by mohl použít k hlubší realizaci. Za doby Budhy tisíce lidí, sto tisíce lidí dosáhly realizace právě tím, že v té době praxe prohloubení mysli byla běžná věc. A hlavní součást vzdělání byla právě to, tato schopnost soustředění mysli. Jednobodovosti mysli. A vrátíme se k meta. Čím hlubší požití, krásy, požití, uvolnění, tím jako sladnější bude se naučit této schopnosti prohloubení mysli, protože Láska, jak už jsem řekl, nás zbaví odporu, odporu vůči sobě samým odporu vůči všem, co je venku. V hlavním objektem odporu, stejně tak jako hlavním objektem metameditace jsou bytosti ale přeneseným slova smyslu objektem jak odporu, tak i lásky, je všechno. To, že nacházíme problémy v životě, je tež to, že nemáme lásku k věcem, Praxe vlastně meta nepřímo tež zahrnuje. Uvolnění v sobě, uvolnění venku vůči všemu vůči všem všemu, co poznání konfrontuje, co poznání poznává. Tedy prožití lásky je absolutní nutnost pro všechny, kteří chtějí zlepšit kvalitu svého života. A myslím, že všichni jsme se shromáždili tady proto, aby jsme meditací zlepšili kvalitu svého života. Meditace na lásku je na to nejlepší. Protože právě meditací na lásku člověk nejrychleji v sobě sam, samém a teď venku se zbaví zloby a uvolní se. Tím pádem bude schopen konfrontovat než nepříjemné věci, bolesti, zloby druhých. A to je vlastně základem k úspěšné duchovní praxi, ať je pojetá jakkoliv. Tak tedy praxe Meta spočívá v tom, že člověk preje sám sobě a všem bytostem štěstí a nejenom neskončí to, že si to preje, prožívá tež sám sebe a všechny bytosti ve stavu štěstí. Může se namítnout, že bytosti, ať si to přejeme, nebo přestože si to prejeme, bytosti tím šťastně budou. Ovšem tuto námitku je lehko odstranit, protože tím, že budeme šťastní, budeme užiteční sobě a jedině tím, že budeme užiteční sobě, budeme schopni být užitečným druhým. se stanou šťastní nebo se nestanou ne šťastní. Štěstí bude opravdové. A dobrý kůj je ten, který dobře běhá. A láska ze všech koní běhá nejlíp. Proč? Protože je spojená se s tou největší krásou, Teď jak se uvolnit způsobem meta, jak použít meta k uvolnění, hm? aby člověk mohl praxe meta spočívat v prání a prožití štěstí v sobě a ve všech bytostech To, aby člověk se mohl meta uvolnit, musí se z meta poznat. A jak se z meta pozná, tím, že se, jak už jsme řekli, začátek poznání je dotykem. Že se naučí sám sebe dotýkat z meta. Uvědomí si, tady sedím. Tady je moje tělo, tento toto poznání, které používám, je na toto tělo vázané. Toto je začátek. Jak si, uvědomím, jak si uvědomím sebe tím, že se dotknu. Dotknu se ze začátku z těch nejjasnějších bodů dotyku tam, kde sedím kde je moje, kde se dotýká podložky. místa dotyku tam začínám, Pak procházím tělem ze zdola dola nahoru, zhora hora dolu, prožívám sebe a přeju si tomu, co prožívám, přeju tomu, aby to bylo bez zloby, aby to bylo první bez nepřátelství, bez lobby, bez překážek, a aby se to nosilo ve štěstí, doslovně. A jestliže se takto dochážu dotknout sám sebe, tak. Tento dotyk se stane opravdu, opravdu začnu prožívat sebe ve štěstí. Prožívat sebe ve štěstí je dlouhý proces. Většinou, když jsou meta-retreaty, některé mistry v dělají meta na měsíc nebo na dva měsíce, na delší dobu, Hlavní nápevní meta je se naučit schopnosti okamžitě uvést sebe do stavu štěstí, spokojenosti. To nějakou, nějakou dobu trvá. Člověk musí mít trpělivost k tomu. Tato schopnost uvést sebe rychle do stavu štěstí, do stavu spokojenosti je pak základem k tomu nezbytným základem k tomu, aby člověk mohl tuto společnost, tuto spokojenost, tuto naplněnost. Štěstím vyzahovat ven a jak vyzahovat ven a tak dále, o tom nebudeme mluvit, protože to je dlouhý proces, na to nemáme čas ani. Hm? Důležitý je, aby člověk byl vědom si toho, že meta je právě láska bezvážně tím, že nerozlišuje mezi sebou a druhými. Hm? Aby meta Dosáhle naplnění musí člověk být schopen ten stejný, ten stejný pocit štěstí, který prožil v sobě, přenášet bez rozdílu na všechny bytosti, ať jsou nám příjemné nebo nepříjemné. Všechny bytosti. Bez rozdílu, jestliže jsme našli vyplnění, naplnění v sobě, štěstí v sobě se stávají objektem, pak štěstí, objektem lásky, objektem naplnění. A jestliže ve je naplnění, venku je naplnění, pak to naplnění jedině je. může být plné, naplnění jenom v sobě nemůže být plné, naplnění láskou může být plné, jestliže přestaneme rozlišovat mezi sebou a druhými. Tak to je přibližně podstata. Víc toho nereknu, protože je to bytováno a na to stejně nemáme čas.